ايها النبي <سؤال> تق الله ولا تتبع الكافرين اول منازقين ما كان ادينا حكيما واتبع ما يؤيدك من ربك ان الله كما كان كثيرا الله وتوكل عليه غير ما جعل الله في جوفه وما لا يظاهر منهم ما هتك وما جعل ذاك ابن عنداركم فلكي فائكم الله يقول الحق ويهدي السبيل اذرهم ليبا من وسط من الله العلم وابقوا اخوانكم بالدين ومواليكم ولثالكم جناح بما نو تفریقی تاس وقت دل خراب کئ مہم خراب کئ نو صبا انشاءاللہ زبرنہ بھی چھٹی کم تاسو ٹول چکم د علاقہو خلق کئ نو پھل جر گو کئ ولا میران می شیخ ماتا با خبر خبرو کئ کم سڑک چ زمون تنظیم کینی نو داغو بارے کے بہن کل سوچ کئ کہ من داغہ سره سنگ تعلقات ساتو کہ اسرے زمون تنظیم کنے شامل نو آیا آقاد دے مستحق لے چی منگ اغسر اکینو طالبانوال اولیو مدرسو کې پریدو کنام نلے مستحق بل دا آقاد شرنو منگ زان سنگ ساتو چی آقاد داائر باہر دے کے مدانت سستی کوي بل دا چې بار کسان منہ سندگواری نو دا علاقے امیر کی سو سفارش نی کرن زنو اکنو د زمما سمات کله شر ته دوره حدیث کړي نو ماته و میرانو وي نو زو دا غې په صلاح کار کو بل زمن غبازه مجاهدین رونه په دې جيا کې شهدا نشي دي د پښتنو د بد قسمتای یو له نه حداړه چې کم که سن روزتی جوندي پارټي نوایي کې شوق او جذبه ناراضي چیرې زمون احیا زمون جونډون راضي زمون دا خیال دے چه کم مرگری زمون شایدان شویدی تاسو دا, دا فرض چې چه تاریخ نسب داگه کار تاسو دا یاد کئی او د دے او رسالہ شاید کئی او دے که تعاونو کئی ما تا او سے ما مای دا داری رخ کار دے و کار داری دا دا چه تعاونو کئی زمون دا علماء تاریخ نیشد دا پختانو دے رہتین راو کر د دن او هغه د دې ملک مليان بداتيان چې د تاریخ جوړیکا موحدین الرسلو پروکړه ینه موحد پای کې نشته دا د بداتيان تاریخ ده زمامرجری دي هغه په دیو پرصه پرني دي دا نه کې چې موږ خپل جماعت سو تاریخ وګایو ورولما سور د منسره کار څنګه په دې ملکی بګ مصیبت داري د جماعت تنظیم مدیان خونه دی زجار آغای خو پل چاندو بانه او پل مدرسو اخته دی که پل مدرسو کار که ده نو با بدتان خو مون خو کتاب ننن لی اینصاف داده مدیان او مرسه ردی کار شه او ادرسو ده کار شه او نو با بدتان خو با خدرسونه کی کار د نمون تازه او بل ده زمنکار پا ده د ده شرک بده ترد ده او ده خلق و توجوه قرآن و سنت تا ده زمنکار ده نو زمان مرگیر ده اپاس دنو اغیر بده تینو کارو آغاست ده که وارو کار اغیر مدرسی دی چاندی دیر ایچه زمن گمده کاری نو اغیر خوزگاری دیجا دن رسلک کار مخی کرا ده نو اغاو مان پرستو کئی نو ده دا تاربان دانو ایچه زمن مدرسو که تاربان مند آغای اصلاحو کو محضب کو قابل کو نا کنور پراجب کو جوٹی کئی نای بجمان دلوال کی جوٹی په اولتا آغای پا دے اختکلن چرس بک پا ڈل بک کوری چهان نسولی و نسولک تکاوا مدرسا کی کتالی بوسی جی ندینداری کې تنخی چاکی دفرائی انابت راشی دینداری پکی راشی اول آغای نخوی نمتاشرشی نور ته خو هي نور ته زندګی خې باز د مرتیان غو نه کار دی داګې نن بطر جو کړی نن درس خو دې هتاورسی دی مصلو دې هتاورسی دا زمون سه تنظیم نشته چې راګې لوګردو طالبانو کې دا جوش ده طالبان دا کوي من پدینې پویګو چېرې زمونږه جماعت کې من شر مڼه ته قان سورږي غددار سورږي دې درس خپل قسم خل کرا دي او من پدین چی منگا دان دادا رو گو چی زمون سوچا مرگیس ہو رہنی چی آگئی کارو کی او منق پر خبر راجی منکو نصباد نو باجونا تاسود ار علاقه بیر شئی زان لا نی میرانو نیسی او بیا میرانو سره بزا خبر رکم رستو انشاءاللہ چی تاپ علاقه کی گم بلہ غب ما تلی کی چې زمان علاقه کی فلانے سرے قرآن ویرے رے خوز زمون تنظیم کی نده یا ځکه کوم ځکه موږ غوږی ستنځي مو سرکاري کنا داغه څه د غوانو غوښتنې سبا ان شاء الله زما مخې کوم صرف سبا نو به زم ما خپل وختي نو کې خالی پننیر ان ختم کوم ونیمه یا ته بجې نو تاسو یو لګ صورتونه په دې دم دا چې چا ځای لري نو راځي چې شي او کنه زان تیارگی چې ختم کلاسي مشپاغه لري رسول شي سورته حزاب نزول کې پس سورته عمران نه نوې او ترتیب کې د دې شندې د سورط مقصد د تهذیب فی تبلیغ د زواله پر رسول د مسله کې او د مضمون نبی علیہ السلام تدول استتابات تي تهذیب سے تبلیغ ټول صورت کې د دې ته ځوال لري الله کتاب په باور او رسول محمد کې سره مناسبت مخې صورت کې د شرک جړ غوث جمالکم من دونہی من ولی ولا و لا شفیع د مشرکین جړ داو جاغیدای چې موږ د دې لپاره مدد کوو نیکان بندیان چې دې موږ لاسول <سؤال> شي نو قران <سؤال> سوره الالف لام میم سې دې کې د اجر غوښتو چې نيشته تاسو راصولو ما وین ان لاسون کې ما چاله اختیار نه لري اور کړي چې تر دې ذمہ دارې دته به د سرفوکی دباده ما چاله د اختیار نه لري اور او په دې باندې ادله عقلیه نقلیه وحیه سوره لقمان نا اور رونا او تہ حق الایبلان من سجدہ پدې درو اور صورتونه کې مکمل دلال دي شو د قرآن دا قاعده دا چې کله مثلا مکمله کې نو دا غېله په اړه هم مدات به نه وي هغه شي دا مسله تایید دی کله مثلا مکمله کې نو غېله مدات جهاد شروع کی لکه بقره کې پدې میں ایسا کې اغیر انفاق شروع کی جو پدے مسئلے خر چکے کل سورتون بوزی نو پاغا سورتون کی شروع کی یعنی تائید کراکوالے لکا سورت انفاق توبہ پستا انام اور آفنو نو ممدداد شروع کی کل مسئلہ بیان کی نو دو ممدداد تو رنگ تسلی شروع کی نبی علیہ السلام تا چذرم تنگو خطاب ممینان تاو د نن ملي کې مسله بیان شو عالم الغیب زین سلامات عزور کوم متصلسل کې نبی اسلام له تسلی چې دا خیال مکو چې کمزورین د خلای قانون دارې هميشه کمزوري بلند کړې دي او کوي ته بری ځای ذکر تر سره له فرعون دانیو یې مسله مکمل بیان شي و په صورت یې قبول کې مؤمنانو لپاره ترغیب ورکو چې ځان تل کې پتاځبه اطلاع راځي او دا اطلاق اسمونا وقتونا سیزون او خیر او وطور تسلح حلاق الجاہدین داو انگید روم لقمان علی فلامی مسجدہ کے مسئلہ ذکر شاہ میں اس تحضید ہو گئی چھتیز شدہ مسئلہ پت زائران کا او پدیس صورت کے نبی علیہ السلام تخیطاب ذتیز دعا دکی دولز آیا اول آیت کے پیغمبر توئی یا ایه نبی اتق الله دختران یراوکا سستیونه کی بے ولا ته عل کافرین والمنافقین دغوه ذکر کا مومن د کافر او د منافقان او ذکر کافر با تابانه رو بچی چی سر تپریدا سمنګ پیدا ام منافق با داله دا وسر ور کی چر جمعه جن جوړی گزاره وکړو نو ذاتو خطاب نبی اسلام ته کوي اتق الله لا ته کافرین یو امر کوي نو دین نه کوي دا الله نه ایګه اساس نشي ا دې نه کوي هغه ذکران او یې سرهغه ایګه هغه کوم چې مسئلے خلاف دی یا مسئلے کې سوس مداین مزبزب دي نو هغه ونه ځکه امي شېله پاره نرم شړې ځان مسلیف کیه هميشه شيطان در منافق دغه تر جرادات نه کیږي نو پرنګ اصلاح را دن نه کیږي منافق پدې کې خبره وګورلې چې دا خبره ز تا ته جوړ جاری کوه خاته تا جوړ جاری کوه نو شیطان پدې کې ډېر بې ایمان دی هغه ځل نه جوړي منای کې شیطانان وشته اجانو مکه ته منګرادو نو مه تاسو غو شیطانان وشته کړو نو بعد تاسو په یو څه شیطان جن وکي در سره چې خیر راځي څه ته دی وشته او با شیطان تا تا درنه کیه اتا ته وایي چې راځي څه د کار ورخه اړي شیطان هغه په دې څو کې هغه غافل دی چه تاثر شیطان بیتتیو کرا اونو اشتاو نو شیطان کنی غافل دے اون کو در تدر نکی موک که نا پو چه گمراکی نواغا پا ماسیت اماده کی او چه پو, پو راہی نواغا تا اصلاح رنگو خوئی منافق خوئی انما نحنو اصلاح هر منافق اگووی یرا منگا اصلاح لٹو منگا دا اسلام بول بالا تو مردو من اللہ تو تیل کافرین والمناتب کی ذکر کر رہا ہوں چھتا ہی با میں شکورت او تا تا تا برنگ خی او درہم امر وطبی ما یحائی لیک تابیشا دا غشی چتاتا مطلب ہے یرد اللہ کا روغم کو اتباوکا دا قرآن وطبی ما یحائی لیک دما یو ها درې امر پومایتي ویل اخذنا من النبین ميثاقهم ومن هر پیغمبر رملوز غسته چې تاسو به دا کتاب رسولي کتاب ویل اخذنا من النبین ميثاقهم من ماذ بیان لوزه غسته چې تاسو به دا, دا کتاب صحیح رسولي اتاسو پر دې کې کومې نکوي څلور پنځم کتاب وایي آ ته حکم درشم کې یا ایو نبی وقل ازاجک د کور را شو را کای کستا بي بيان په مسلک لکی نو بای کا در سره وکړه زکه زیات قریب شریعت خځي ان کنات کنات اوردن الحیات الدنیا وزینتا کتا سو مقصد دنیایي او اځه دنیا خوشالي او دین او مقصد نی پتا لري لا طلاق ورکم پټک الله ګالانه وی اگستا کور والا د دې مسئلے مطابق نی ما غې ته راشي ناراضي چې زه طلاق ورکم عاشپغم شتاب اوم د سمیا وَيَسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَانظُرْ إِلَى امْسِكِ زَوْجَكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ آبيا ويتق الله په دې باندې تفسير کوم ان اتم كتاب ما كان عن النبي من حرج فيما فرض الله له پیغمبر چې دا له اگر ارڅی کی یو څوېخذ ته وایي ته طلاق ورکوم ورته په دین باندې یقین ني اماده نه پدين نو مزه طلاق ورکوم خبر خلاصه آض پیغمبر ته چې خلایي سووي نو پیغمبر هغه باټن غړي پیغمبر هغه ته تیار وي په دین یا یونس نبی ان صلی الله ک شاهدون وبشرون نذیرن وداین لللہ باذن ای پیغمبر تو دای د دایو ته مضائف ده مضائف پر داوا پی خو دې شي او دای پر خبره نشي پی خو زګه هغه چارې لګلې لکه ته اوسې توه لال شفرانی څخه دما شل روپۍ دی راړه نو دې هغه ته نشي پی خوې په شل کې وروپۍ دې وو پر روپۍ راړه یا اسوی ته وای زمما خبرت وراسو نو دینی شي پټوله نو پیغمبر ته داعي تمو دایني ته الله تعالی غلې چې زمما مخلوق ته زمما خبر اوکا نو کی تر ته خبر مخلوق کوونکا نو تا خپل یوټیوب وران کړ دیو جنین به اسلام ته داعي وای داعي ابه په نو سمهات کې یا ی نبیو ان ان اللہ لقد اجزاك الله تی اته تو جرن ته چ نکاحه نو ته خپل خواهش نشي کوله ما ته کم جائز کړی نه کوله ته خپل خواهش نشي کوله یعنی مطلب دا اے ته د نفس فاحشات پر نشسته ته د ما د حکم تابع جما کمه دی نارو په معنی دا یی حین حرمت کې تبہ زما د حکومت تابع ت پدې حکم کې خپل اختیار نشي کولې ا بیا کوي په تم کې یا یون نبی وقل للذین ظالمین ابناتک و النساء المؤمنین سنتو مال غل بندیانو او تا نداوې غل مال غل خدو تا او غې ان کستا خذي جوړي دي نو غې تم وای با او دولسن او یا کی یا ایو اللذین آمن اتقو اللہ امام اکمو مناوی کی پیغمبران دے اتقو اللہ اتقو اللہ و قولو قولا سجیدا قولو قولا مو دلتے مفولی متراقاوے در اکرار دفے چگی بو اے چگی چگی بو اے چگی دولو مربدا چگی ویتا دی کتاب دا دول اس ختابات دی نبی علیہ السلام تا سمته دروکه ما صرف ایتون نمبر ور کړی دا ټول اجازه ما کا ورته وګړه ا تهذير سے تبلیغ نبی رسول الله تهزي ور کوي تبلیغ چې پیغمبر ات کومه مسالې باندې ته الله تعالی ویل ماغه رسول هغه کې سستی نکوهه دا یي مؤمنان ته خطاب کوي دل زایا چې ځان ته مؤمن وای نبی نکي چې پیغام얏 کي ان نبی او اولاد المؤمنين په تزين نبی ډېر ني دې المؤمنانو ته ځان د دین سمانه ینه مؤمن کی وی ایمان پکې وی هغه به د سنت تابيني هغه به د خلقو رسم رواج تابيني زه که هغه وایي چې بایزغه د پیغمبر تابین ان نبی اولا هغه به د سنت تابيني زګو چا ته به ديم چې به سړي پزدم اول خطاب كه تمو مين نتا ته پیغمبردار چانه کوي اسه کوک دې چې مټه قومه پیغمبر راته خوږه سنت نه منی چې سایه ته وي پیغام خدای کې طریقې پیغمبر صل الله عليه وسلم دارا نوو چې دغه غوونه می سپکې دې داینس وکي ومومين کې نه تبداني دي انبيو اولاب المومين من فذين نبی نذیر المؤمنات ذان د دی دینه سمون ځان بر وسوکي کب عزت دي انشاء الله د عزت شي خو پیغمبر حکم په مخ کې امر مومنان ته حمایت یا ای الذین امنو اسکرو نعمت علیکم اے مومنانو دا لاند ته کوي سمون کار چې کهو اقلا ب زمو امداد کوي خدای پټ ډیرو دینو کې د مؤمنانو امداد کړې کار چې کی کینې نه داوکا جلل تزم مؤمنه او ربو الرحمانو المسعان مسلې ته چې دویږي نو دعا وکړه اوس کرونه مت الله خدای تا امیش امداد د خطرسته کړې زره خبره کول بایکار کوم د خپل فلو قران تروران نه د غم کے اور سرنے کے دے کے اور سرنے کے کی اور سرنیں کېنم خلاف د سنت دی د خدای کی اور سرنیں کېنم خلاف د سنت دی الله تعالی امداو کې عطا میشا الله د مؤمنانو نمادات کړي د خطاب دریم خطاب کې اجتماعیت کې ذکر لقد کانن لكم فی رسول الله وسط ما تنون یقینا تاذلرا و پیغمبر که طریقه خشده خطریقه ده غم خده اغلیسی پیغمبر کرده ده و آغا چا لده لمن کانا یرجو اللہ علی و ملاخر و دکراللہ کثیران ده آغا چا ده که یادی ایمان آری پا قیمت و یادی قرآن که چا ایمان پا کی نو ده پیغمبر ده طریقه نخطریقه نیسته مر کے کوئی دنه کې وعده کې سنت کې خیرات صدقات کې مجلس کې دوستی کې دوستي په طریقې کې پیغمبر ورساته بایکارو په طریقې کې پیغمبر وکړه حدد بایکار کړو دا اسوستنه لرني صاحبو قابي ممالک مراد بن ربي هلال بن اميه چا بي سوستو نوکه چرتا کی ایمان وی نو توم مداحینو نو مخای دانه چې مداین سره به تر غاړو زم مرګ لري دای یعسا ته منافقینو سره به کار کاټه هغه کار رد کړه چې مسجد دراوې جوړه هغه ولا نه وله اسی وای د پیغمبر طریقه زمانم امنیا ته وای تاس خاط پورا ویشه به ایمان ته منی جو سره پیغمبر ذ سنت خلاف دي هغه پابند نه دي دا یا ده جماعت تنظیم کې نه دي او تابع سبيرمن پابند نه دي نو ته باکه کوم سره ارتشازان لسه شي جوړ کړي چې زموږ ایمان داري شيخانو زموږ ایمان داري سپتلوټي واجو مې سوال کوخلا اشق پریده خپل پټا بيچي ده هغه دین دې ته ویلې او سوفیانو ایمان دې ته دې چاروټ موکو چاته بد نه وای او څوک پیدا هم ما دې بد هم ایمان دې ته وای هر څا ځانل ستريقه جو کړل هغه دې ایمان وای خدای دې مليانو ایمان دې ته دې با جماعت مو مزه کرا کو ار څوک کی سکای نو کويبا ته خپل مض پابند یا خپل کار کو اغه ایمان دې تابع دي ایمان خدا دی چې پیغمبر ترېکا پټولو موږ کو معنا پونس کېوم میسا کېوم او د اسما دي کېوم دارنګې پټالقات کېوم یو یو سری سره تعلق ساتي نو اوږه ارزه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترېکا معنا دانجه پیوشي کې و مناتہ زر به دعا مو کوي ستاتم کوي زادې پر و لې سلبر روان ته لوي کوم کبالل مسجدې دې پره غم خادای کې دانګي رفتار او گفتار کې نشسته ورخاس کې تعلقات کې دا ټول و منې لمان کنه یا الله چالا امید کری دا اللہ ولی اومال آخر ایمان راڑی پاکرات چی ایمان پاکرات ہوئی نداکار بکئی دا خطاب اُس خاص کر رہے دانا دا خطاب ماں تعالی دے بلکې دا خطاب مومنان تے عزواج متحرات ہوئی درشم آئید یا نسان نبی مئیت من کنن بفایجت مبین اضاف لال اضاف دفین قد دا سو یو کار سرغن بیان کړ خلاف د سنت متاذ لبا آزاد بچانشي نموهه ته کوي فاحشه دا فاحشه نه وي چې تبد دا فاحشه نه وي چې تا نه خپل مغريزاري دا فاحشه نه وي ته مخ دا اچانه ان چې هغه زالمه مختل ولا ترک انه الذین ظلمو فتمس نداف آئشانه دا چتت مخناره دانا دیو جانا صورت کے زور لگئی او بیا دری دے سمعید گئی وَقَرْنَا فِي بِيوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَلْجَاِ لِيَتِلُوْلَى مُومِنَانُ تَخِتَابْ عَزَاجِ مُطَحِرَاتًا فَلَئِ ایمان داراک کے باو سے گئی دوراک کے باو سے گئی او تاسوا باور ندئی نو مدا اسلام د دین په دایره کې اوسي نو ته د دین د ظاهره نشئ بار کېږي که فساد وسره کینی د بیراتو مجالس راځي هغه جلسې کې چې خلاف د سنت دي نو هغه تځي نو ته هغه کنجای خزانه شوی چې هغه خزانه کور نو وځي نو کنجای شو لیکن ته کنجر نشوي چې ته د دایره اسلام نو دي تعالم دایره شته کنه جتہ پا داریکے یہ ور کو نماز لا فی برت کو من آیات اللہ حکمت کتاب ازواج ہے یادوی با د اللہ کتاب چلووی با دعائی کتاب قروں کے او بار نتبہ پہجان چلے تباز سے بلتا تقریکے تری پہجان میں چلے تری پہچان چلے دا قانون دانچه بل تبا و اذان باندې چره بیا سره ختم هيات یا ای ولدی مانو اسکر الله ذکرن کثیرن ای مانوارو یا ذیب قران دې داس باره قران کې الله علا بکې وسبیحو بکرتم واسیلا اپاږغنی الله هر وخت فلک به زای چې الله سره شکت نيشته استاکر استاجو دې بزای او واسبيه بوغرتم واسيلا هر وختي د الله تشبيه وای تنزیه به کې اخراج ما پات دي او الله زم ما ماین نو مدګار دي دا نه چې تببل توای خپل به نکه بیا ور پسې ذیپن سمهات به دې د دا پیغمبر دانگی دا رنګ د امیر د جماعت باندې کې پرده ورچانه اخلي یا ایو ندی نامونو لا تکلوو تنبی الله یذنلکم لا تامین غیر ناذین الا به دې کې پیغمبر چې وایي رضا ملاشه پیغمبر چې پکم شیخ افقی نوغه مکو دان چې ته دا دا پیغمبر تنگو الیگار کې ناداب مومنا رو تا د دې بیان کړی بیعی او کمش یا ایو اللذین لا تکونوک اللذین آدھون موسیٰ ایمیانوالو مکی قید بنیسرائی رقوندے کہ نافرمانی کڑھو دی موسیٰ علیہ السلام آدھون موسیٰ اگا نافرمانی مائدہ کی ترسلہ ایس حب انتا و ربکا فقاتلا انہا اونا قائدون آغا مانا را داری یہ تب اب بیدے بھی اتکلیف نکے اور دونوں سم راجم ہے کہ یا ای الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا چه ذبہ وه داغه کلمی سمے قولن سدیدا کلمہ ایمان از او کلمہ اتباع سنت دا دونوں تابات کی امت تا دونوں تابات کی نبی رسولان تا ذ صورت مقصد التحذیذ سے تبلیغ د زال ور پر رسول د هغه شي کی چې الله بیان کړي صورت کې اول دې مثالې پیش کړي په دې درې مثالو سره د مغز کې صورت مقصد واضح کړي مغز کې صورت کې دا بیان کړه مالکوم من دون یی مولی ولا شفیع نستغفروا سوا دلنا نموین اخلاصون کې خدای عزوجا فرماینه ذکر دی که خواه معاوین و گردو که در دی علاقی ذمه او دا اختیار ما تعله دکره و دی دری مثاله وائی نشت دی معاوین خلاس علمکه اختیار وائی کرده ولی سنگ نشت دا دری مثاله وائی ما جعل اللہ رجل من قلبین فی جو فی ندی گردو دی اللہ ایس سویل را دوزلون اپا یو خیٹه که دوزلون اشته یا ورځې ته په فورته ځما بلزر کوي پیداایته ځم نو ته د ولر پیدا شي نوزره به دی اوچي یا ورځې به ته په فورته روان کې بلورې پیداایته واني نتیجه ولای چې ته ووچې څنګه یو هڅې د جوړی نو داونګي د دا مخلوق دوایلانه نشته چې مخلوق د دوایلای خدای دې دو ته به جوړي زمبابو دې کد اخدای رزانی نو اب اطبق دی او دباب موریدی نو اب اطبق لرکئی نو تو خبوش دا یو مثال نشت تاثرن خلاص خلاصون کے بیدا الله نه کب خلاص اون کے بل ہوئی نو تو دا سی مثال شا لکا یو خیٹ انا اوپائی کن دو ضرورن نا دی نو مخلوق دو مذنگار چرت یو مثال دویم مثال وما جاءنا قالكم الله ظاهر من الاماتكم ان بی دي گردو دي الله بیا نه تاسو چې زهار کوي دی سرا مې نه تاسو مطلب دا دے چا سره خوي ته وای انت علیه قظاهر همي تمام باندې داسه حرامه لګه زماده مورشا 30 قول سره خدا مورشو تتا دا خبر اوکرا انتِ علیه کا ظاہر امی تا مواباندی حرام پشان دا امور نا دا امور شوا پده لفظ اگا امور نکی که خدت امور روای نو پده لفظ امور نکیجی دارنگی که تا مخلوق تا الاؤن ایلا نکیجی مانای دارنگی سنکی تا پردائی خدت امور روای امور نشکیلے مورا غی جتتے پیدایے سنکے پردائے خدا مورنی شکے دے نو دا رنگی مخلوق اللہنی شکے دے دیمیسا ہے لکا پردائے خدا مورنی شکے نو دا رنگی مخلوق اللہنی شکے دے او لکا پردائے تا خل تا مور ہوئے نو د دے, دے کفارد نو دہار جاگا رجی بساتے ایبا دوڑا اوڑ کے صورت منجادلہ کرا دی دا لفظ دے صفت تمرض مور نه وای نو چې صفت تمرض خدای دا وای نو تاجرمته نو جړوم دی کله یې دومې شروجه وباتې نو صفت ته خدای مخلوق لا وای نو دې سر جړوم دی علاوه مور یو جنس دی دی یو ج... د جنس دی او فر صفت بدل کیږي نو مجرم شي اوس بتل کفاره ورکې زه دو مې ته ورګې وسا چې تا دا له ځغې ته وې نو دومره چې ورګې وسا ته الله هغه راکی نو که تا صفات ته خدای مخلوق لا وې يا د مخلوق صفات ته خدای لا وې چې څنګه بادشاہ نائب ني او دا نه وی نو تا زهارتو تا د مخلوق صفات ته لا وې نو طالب سجروي طالب جهنم چه کلا دا جنس دیو فرد صفت برلنا روا ده نو دا مخلوق صفت خواه رسونگا روا ده چه تا صفت غلط وای او دا خواه دا باندیا نکن بندی شمیره بیمی سال او انت علیه که ظاحت امین ذا که پاربو که قبی شهداغ که دواتات که بط امینی دوئره اگا اقلن قبیحنو چونکہ دا اقلن قبیح دے نزک اللفظ زہرہ راڑا دا قبیح لفظ زہرہ راڑا چہ دا قبیح لفظ زہرہ راڑا ادرم مثال وما جالا دیاکم ابناکم یا جمد دائی دے دائی متبنات ہوئی دائی غالکت ہوئی چاگا مور اپنا ری پردیئے تی دیته جایوي پرديز دي چې پزويني سي نو ديته مطابق نام وي ديته جايويږي مطلب دا دا چې پرديزوي ته ديووي نو هغه دي نيشي کېږي هتاکه جتانه میراث او سي پښه رات کې ياله ته د دوی ګور آرام را قضيه مرشي داګه سره نکاح آرام دي لکن کتا دایمرش نو دانو سره نکاح جایز دي پخلی یا زوی سجیت زیه وای نو اغسطا زیه نیشی کرده ها معنی ده محبوب پیار اغسطه شی لیکن زیه ده نیشی کرده پشاند زوی لکا سند زوی خدا پا از خر حرام آده چا غیث را نکا نیشی کولی کامل شی یا تلاقور کی نکتوه اکی پردیز زیه شو نیشی نږي پرديش دې دې نشي کېره نو مخلوق سره کې دا الله دې کې دې شي چې ته کلاوي ابن الله دې کلاوي زر ابن الله دې ا کلاوي بابا نه جوړل لري څنګه پرديش دې دې نو دا موږ مخلوق دا الله دې ني دې کې دې د درې مثال د مخي صورت مالکوم من دوني ولي ولا شفيع نيشته تاسو را بے دلان ماین اخلاص ان کے نشته دے لکسن کے یو کھیٹے ددر دوی نشته نشته دے پشافی نور سرا چې مددگار دی شفیع دی نشی کې مددگار او شفیع دا لفظ دی غلط وے لکفز ته دی وے انت علی قظاریومی انا گا پتہ بن گنا بلکې دې لفظ بحث کفاره او پره دا کډمو دشي کېده پر دا انګي مخلوق کله نه چی کېده درن مثال پر دې دی جینجی کېده چتان میراسوسی او دا خدپتا حرام شي نو مخلوق کله لا کېږي دادرې مثالونه دي ادموخي صورت او وضاحت دی قران کریم د اعجاز کتاب دی مثلا کله په دلاله ثابت کیږي کله ول مثالونه ده چې وایي کې مساله صافه کی ته وای دا کوم مفسر وایي مفسر دا ولین بځما جوړمکه هغه شی مغم پر خو دې نزیم مغم پریده دا درې مثالونه له توضيح مافي سورتي الاسلام مم سیدا دا درې مثالونه دي دا رنگي دا درې وړ مثالونه نه سره ما جال الله د راجرمن قلبې نه په جوفه ندي ګذره الله اسريلا دغه په کې ټکه څنګه کې دی هغه کې ټکه نېږي کې دی یوه امت له دوام بیا نېږي کې دی مقادې ته څنګه دین پیغمبر غني رزقا امت مو پیغمبر به لېږي يهود حق پرست پیغمبر خلکو رسته په ماغه مثال اسلام غاڼه اضرور نه انکار کرده نصارا حق برست دینو په او زمانه که خواهی رستی پیغمبر عیسیٰ علیه سلام گرنه لده نوی نصارا دا مسلمانان یو حق برست جمعاتو خواهی رستی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیه سلام گرنه لده قادعانان زکا شو چې دای رستی پیغمبر محمد رسول اللہ نگرنه غلام احمد تاوی سی دام نبیو ناغی سرنگی مسلمان رو کیوزا که دیشی پیغمبر سراف و امتون بریگی نده دارنگی طریقہ و مذب پیمان بددیگی حالان که دارنگی رجیو تای مودودی یو نمانی ناغی سرنگی وی چیزا داده مذب خانده ما پا کار دایی که آقا و مہا اقضیتوش ملی سیم د مسلمانانو بارشي چېستا طریقه ده عام امت نه خلاف ده نو ته امت کې شامل یې دغه دا مثال نه ووت سره د څنګه دی یوې خې ته دغروش کېده نو دا انګې یو امت لا دپیرمبران نشي کېده اده مثال څنګه پر دغه خې مور نشي کېده نو مت نبی نبی نشي کېده مت نبی چې ځانو نبی جوړای نبی نه را لګره اغانته نبی وای سنکه پردای خدا مور نیځی کېده بدرانګه هغه درو جن پیر پیغمبر نیځی کېده اسنکه پردې دې جن نیځی کېته نو متا نبی نبی نیځی کېده چتاغه ته نبی وای الله نوراله غره دادرې توحید سره نو بہت سړی له ګوري او مسله واضح کړی بعد د صورت مقصد سو التہذیب سے تبلیغ او بیان د دریو مسلو د پار دو زاحت صورت د لفلم می سیدا استاد یما اے نبی وی ریګه دانانا امم منا د کافرانو منافقانو نو جوړ اور سرونکی ود لو تو ذین فی دین ود زری دئی کنرگی کی نری بنرمی کی نیو وشی خدا کارونه کی سستیونه کی یقینا نا پو د حکمت والا تابع شد آشی، چوہیو شد آتا ذرب اللہ خبردار دے و توقل بیان او کا ځان زان پا اللہ اس پارا اکافی پا اللہ زمدار چی تحضیر دیور که نو اس مخ کے مسئلہ واضح کئی ندی کردو لے اللہ اس سری جدار یعنی دلنہ پا گیٹک کئی نو دارنگی دے مخلوق دو احلا سنکے دے چی چی خدایم کئی بابا ہم کئی ا مکلوته علاوه ان دې کور د وی الله بیا نه تاسو هغه چې زار کوي دا هغه سره میندې تاسو هغه تاسو مو به شي کېدې دا نه نو طلاق ش در او که تر طلاق نه وای نو دې کفاره بور کې ناجایز لفظ ویلې ناجایز لفظ ویلې نو هغه در باندې طلاق ش وا ا کني دې کفاره بور کې دو مهته روي پیندیستان کې سری دی خلاب او تلوا یاور دې خلاب خپاو کور تراغه نو خل دې خلاب خپاو ویو خپای ی پردیمنت دراوسته نمه پلاشتې نمه رورسه راغو ته پرامو کو درې پرارومي رور دین زوستار سره جمعه تراغه ای مجاسب نن نم خوف کور تللمه نبیبی می خپاو اغه وی چې مې پلاټین ورو مولارته چې خپاتې جاما زړه پلاټ مزه ضروري مولارته ورته ویاو یا غو پتا طلاق شو چې ته لولوي خور دیوي چې ته لاړې نو تا ورته خور وی کنه الور دیوي نو تا په پتا طلاق شو ویسه ما خو دې میلی مې دي دې دې داوی دا مشرکان او بیا کرام را مدد کوي داوی زمینی دا دادي منی تلاکه اندي زمینی مشرکان یو قوت د دشمنانو مشک یغد نشته دي جزاء الله سره دشمني کوم مقابله کوم او بابا مددگار نشم نو د دشمنه مشرک نشته دا ټول د منی تلاکه اندي مشرکان اجازه بیا سره مين کوم آقای لا دخای صفات و کوم دته زمینی دی تلاقوي لا کاغه زمینی تلاق کی د اورد چې خو زه ته معاف د زمینی تاتوي جزې پرالم لازم ضرورت او دا سې کې مشرکان دا ټول د زمینی تلاق یاند زمینی مشرکان دي دا سپایخ تر دې چې ته په خپل تیار سره الفاظ وایي اختلاف ته تو انت علیه قزا هجو می ناغا پی طلاق اشوا او کفار اید آگئی دو میں اشتروجی یا غلام ازادلی رسولا دی یا اشپیتو تر روڑای دا اب یا انتظار سلوڑنی اشترکی انکہ انکہ نے طلاق باوقی کی دیتا دیمینی طلاقیان ہوئی ندی گردو جے اللہ آئیت صحیح لگا یعنی اتنو دعا پکیڑا ندی گردو جے اللہ آخذ اس آزه زار کوي دې سره مهندس تاسو چې غره ته ته د مامور نه تاسو مورشه ساباته د برجای تا وای دا جوار ټانټه لا اوګه دې چې کو دا یته به با باته وای د ځمادار دې دیوال تا وای هدا چې دي ګوړې بوجایلا نام جپره جاس حقیقت او الفاظو بدلي چته حقیقت په الفاظو بدلې بثوله نوم کې دنه بسه خښه هه په الفاظو جرم راغې جاګه دې صفات لایق نو نو جرم راغې ته مشرک شوی خدای تعالی که شو دانه کې غل عديت نه پورت شي لاشب ان دې ګردو دې الله متبرناګان تاسو زامر تاسو زالیکم دا نه کېدل تاسو دا تاسو خبرې دې پخله داستا په خپل خبرې دي چې به آزاد ته ذمہ دار دي دا تایو خبرو الله بیانې حق الله الا خير سما وای بیان کو منصور کوي دلته نو خپل آزاد وتا دان صافی دی په نده الله